איוב, פרק כ. ויען צופר הנעמתי, ויאמר, לכן שעיפי ישיבוני, ובעבור חושי בי, מוסר כלימתי אשמה, ורוח מבינתי יענני, הזאת ידעת מי ניעד, מי ניסים אדם עלי ארץ. כי רננת רשעים מקרוב, ושמחת חנף עדי רגע. אם יעלה לשמים שיאו, וראשו,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 יחידנה תחת לשונו, יחמול עליה, ולא יעזבנה, וימנענה בתוך חיכו, לחמו במעב נהפך, מרורת פתנים בקרבו, חיל בלה, ויקיאנו, מבטנו יורישנו אל. ראש פתנים יינק, תהרגהו לשון אפעה, על ירב יפלגות, נהרי נחלי דבש וחמאה, משיב יגע ולא יבלע.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 יברח מנשק ברזל, תחלפהו קשת נחושה. שלף ויצא מגבע, וברק ממרורתו יהלוך עליו אמים. כל חושך תמון לצפוניו, תאכלהו אש לא נופח, ירע שריד באוהלו. יגלו שמים עוונו, וארץ מתקומם עלו, יגל יבול ביתו, ניגרות ביום אפו. זה חלק אדם רשע מאלוהים. ונחלת אמרו מאל.